Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Zlatokop David napsal Luboš Zimňok. Při pohledu na výsledky včerejšího mistrovství Evropy v bleskovém šachu jsem si vzpomněl na svá dorostenecká léta a na knihy Jacka Landna. Dobrodruh, který v několika knihách popsal vcelku věrně své putování za zlatem v období Zlaté horečky, by si jistě smlsnul i na cestě Davida Navary za zlatem. V rapid turnaji se Davidovi nepodařilo obhájit stříbro z loňského roku. V Blicáku měl obhajovat zlatou medaili a titul šampiona Evropy. V podstatě vše podstatné k bleskovému turnaji najdete už v komentářích ke včerejšímu turnaji. Já sám za pár hodin jedu k zápasu druhé ligy F, abych se dostal cirka 100 kilometrů z Karviné do Vsetína, takže se nehodlám nijak obšírně rozepisovat o turnaji, který stejně všichni praví fandové jistě sledovali. V Rapid turnaji nehráli naši hráči špatně a všichni jsme byli zvědaví, jak si povedou v bleskovém turnaji. Není žádným tajemstvím, že David Navara hraje blicky i Rapid velmi dobře, loni na Evropě, v Rapidu stříbrný, v blesku zlatý. A Vojta Plát by klidně mohl považovat zrychlený šach za svou doménu, protože rychle tempo mu vyhovuje a umí ho. Osobně jsem věřil i Tereze Ročtajn, a čekal jsem dobré výsledky i od mladých hráčů. Ne všechny mé předpoklady se vyplnili, ale moc jsem se nemýlil. Fantastický turnaj sehrál David Navara. Jen málo komu se podaří obhájit titul ve zrychleném tempu. Může se vám podařit končit několik let po sobě v horních patrech tabulky, ale vyhrát takový turnaj není jednoduché, ani když máte o X bodů vyšší rating než ostatní. Problém je totiž v tom, že hraje spousta lidí a hráči, kteří se derou dopředu, se v turnaji nemusí vůbec potkat. Podle mě jsou takové turnaje částečně loterí. I salát může díky dobrému losu přeskočit mnohem lepší hráče a skončit výborně. Naopak i velmi dobrý hráč může v turnaji skončit díky losu špatně. David začal povinnými výhrami, ale ve čtvrtém kole přišla studená sprcha v podobě porážky s poměrně málo známým mezinárodním mistrem Gévilerem. O pořadí ve Švýcaru rozhodují především poslední kola takže ani prohra se Švýcarem nebyla překážkou v Davidově spanilé jízdě. V pátém až sedmém kole nastartoval David cestu za titulem výhrami s rejtingově slabšími hráči, ale pak už začalo přituhovat. V osmém kole opět dostal Vojtu pláta, tentokrát si však hráči oproti jejich rapidovému utkání vyměnili barvy. V koncovce se hrálo už na vteřinách, ale oba hráči jsou velmi dobrými blicaři, takže ani ve velmi rychlém tempu moc chyb neudělali. Přesto se jim však nevyhnuli. Troufnu si tvrdit, že to byla pro Davida zlomová partie v turnaji. David dobře věděl, že Vojta je jedním z jeho konkurentů v boji o přední příčky a taková výhra, navíc černými, vám pořádně zvedne sebevědomí. David to potvrdil v dalších kolech, kdy začal chytat velmi dobré blicaře. Porazil Ivana Šariče, pak i Hajka Martyrosiana a Alexeje Saranu. Po výhrách s turnajovou jedničkou Martyrosianem a dvojkou Saranou dostal David ještě i turnajovou trojku. V předposledním kole měl Bílé s Ivančukem a partie skončila korektní remízou. Pro dobré umístění zbývalo neprohrát s francouzem Bakrotem v posledním kole. Neprohra by však byla málo. David po vynikajícím výkonu zdolal i poslední překážku a stal se mistrem Evropy pro rok 2023. Zaslouženě předváděl úžasné výkony. Výborný turnaj se hrál i Vojta Plát. Nevyhnul se sice porážkám, ale to se ve třináctikolovém turnaji podaří jen málo komu. Vojta nakonec skončil na desátém místě, ale mohl skončit mnohem lépe a snad by se dostal i na medailová místa. V předposledním kole však v partii s Bakrotem vzal střelce na G2 otah dřív než měl a byla z toho miniaturka. Škoda, mohla to být další medaile pro Českou republiku. Tajdai Van Nguyen hraje lépe klasickým tempem, ale i v rychlém šachu se mu občas podaří uhrát výborný výsledek. Tentokrát to vypadalo nadějně do devátého kola, pak přišla prohra s Bakrotem a po další porážce s Nenežičem už bylo jasné, že se Van mezi prvních deset nedostane. Z ostatních českých hráčů, kterých oproti Rapidu hrálo o jednoho více, navíc hrál Josef Bára, bych vyzdvihl především výkon Jirky Boušky. Jirka uhrál osm bodů, Což sice stačilo až na 87. místo, ale porazil řadu výborných hráčů, mimo jiné třeba i velmistra nevedničiho, a do ratingu připsal famózních 200 bodů. Zdá se, že si David Navara vykolíkoval své území a kope, a kope, a kope. Velká gratulace ke zlaté medaili Davide.